Az új nemzedék. Sokféleképpen gondolta ki az Úristen az áldást a nemzetre, még amit átoknak mondanak, az örökös küzdelem, még az is hasznára van, hisz a vasat is csak nyugalomban eszi meg a rozsda Arról is gondoskodott a főséges Úristen, hogy abból az egy pár százezer emberből kiverekedve jöttek erre a földre, és kik annyira féltették kardjukat a rozsdától, Kármentőben még egymást is ölték, majd napon 10 millióra szaporodtunk. Ki ne a hazai szent szokást, hogy még a leggyomorultabb ember is ünnepet ül gyermeke születésén, tán önkéntelenül érzi a magasztos gondolatot, midőn a magyar nemzet száma egy ember számmal megszaporodik. 1830. évtől szokatlanképpen megszaporodott a keresztapák száma, s ez arány az utána következő években hasonlóképpen föl ment. Nem tesz semmit, ha enni segítenek, még kapálatlan földünk is van, alig várják már az emberi kéznyomát. A fiatalabb gróf már egy jókora kisfiúval ment föl az országgyűlésre, Szántai pedig ott hívta meg még ugyanazon esztendőben keresztapának a grófot, Jolánnak még egy lánya született. Azt gondolta Sándor, ez is jobb, mint semmi, ha az Isten nagyra növeli, egy becsületes embernek jó lesz a házhoz, Isten áldásának. Alig érkezett meg Szántai pozsonyból, egy vasárnap délután a környékből összecsődült a sok hintó, újságkívánó, kegyvadászó jóbarát, félelenség és unalom nélepte el a termeket, melyeken akkor és nem szerint osztozkodnak meg a vendégek míg a nagy kert árnyékos utain öt-hat tekintélyesebb ember gyülekezett Sándor körül, hallgatni az országgyűlés kimenetelét. Mit mond tehát, kedves urambátyám, Szólítja meg Sándor tapadó bácsit, kinek arcán a ránc nem bírt szétgyüremleni. Hmm, mondja némik is váltatva. Tehát, amice, kivettétek alól a jobb bágyot? Azt cselekedtük. De a robotot, hogy fogom ezután leszolgáltatni jobb bágyaimmal? Kiparancsoltatja, uram bátyám, hajdójával vagy kisbírójával, mint eddig. És ha nem megyen? Ott van a törvény, mely arról is gondoskodott, miképp bűnhődjék a hanyag, ott a bíró tudja az ilyen esetben mi a teendő. Egyszer, türemetlenkedik a kedves bácsi. Még én bíróhoz fussak egy ilyen akasztófára valóért? Hát nem rövidebb útja van a dolognak, hogy én 25 vágassak a gazemberre, aztán nem kell neki bíró? Kényelmesebb volna ugyan a bíróra és urambátyámra nézve, hanem hogy igazságos is legyen, az már nagy kérdés. Mert például uram bátyám miként osztja föl a robotot? Mennyit szolgál az egész telkes jobbágy télen? Tavasszal és ősszel? De majd én itt addálok, meg dividálok, Amice. Okoskodott a megtámadott. Mikor nekem tetszett, akkor hívattam. És ha nem ment? Kurtán végeztünk, Amice. Nem replikáztunk, nem is appelláltunk, hanem more konzvetó, ott a deres, aztán punktum, de aztán remegett is ám a malevolus paraszt. Lássa, ezután éppen azt akarjuk, hogy ne remegjen. Tehát, azt hiszi, kedves uram öcsém, hogy az a paraszt nem szeretné visszaadni a kölcsönt? Tökéletesen hiszem, és mások is azt hiszik, hanem éppen azért töröltük el a botot, hogy ezután ne legyen mivel adni és visszaadni a kölcsönt. Hát miért nem ment a franciára? Ott velekedhetett volna. Kedves uram bátyám, ott volt, aki ott volt, hanem ha már mindent követelünk, legalább mondja meg, hogy az a paraszt miért verekedett volna. Átom én, nem bírok uramöcsémmel, hanem majd meglássa, bot nélkül mégsem fog menni. Ne higgy a mert a Szent Háromság titkát, parasztnak fortéját soha ki nem tanulhatod. Ezzel a társaság az asztalhoz ült, és ami kedves bácsikánk étvágyában a vita legkisebb kát sem tett, mert ez a kis szivakodás neki valósággal egészségére válik, azért sohasem búsuljunk az ellenkező véleményen, annál erősebbek leszünk, mennél többször lebirkózzuk egymást. Mielőtt szántai vendégeihez mehetne, Jolán inte neki, hogy az egyik félreelső szobában vár reá valaki. Oda sietett Sándor, és íme Pista volt ott, gyönyörködvén fiában, ki édesapjának örömmel mondá el, mit tanult az oskolában, és Szántai tökéletes boldogságban találta a fiút és az apát. – Rosszkor jöttem, tekintetes uram! – mondja Pista elébe lépvén Szántainak, ki kezet nyújtva közeledett hozzá. – Édes Pistám, te vagy egyik legkedvesebb vendégem! – és éppen örülök, hogy itt vagy. Mi hír a faluban? Mit beszélnek ottkin? Éppenséggel azért is jöttem ám be. Hát megtisztelem, már nem maradhattam a falubeliektől. El is kísértek a kapuig, hogy már kérdezném meg a tekintetes urat. Volná-e mi rólunk is valami törvényben? Hallottatok már valamit? Hallottunk ám, csak mernénk hinni. Hiszt én is, uramnak a huszárja annyit mondott, hogy harmadát sem merjük hinni. Itt van a törvény, édes pistám, vidd el, olvassátok meg, aztán holnap szívesen látlak az előjárókkal. Megszólamlott a hegedű, és jó magyar szokásként megtiporták a padlót a fiatalok. Az öregek pedig ki ide, ki oda ült a pagát ultimó mellé, tapadó bátyánk azonban a duhányzó szobát keresvén, a kis Sándor szobájába tévedt, hol éppen nevelő apjával beszélgetett. A fiú már megnyúlt, és szántai örömmel látta a fiút növekedni, hisz ideje már, hogy magasan röpülő lelkét a test is megközelítse. Na, Domine fráter! szólítja meg tapadó bácsi Hány diák szót ösmerünk már? Tehát, hány klasszikust? így véli spektábilis? – Mondja önérzettel a fiú. Ho-ho! Talán már diákul is tudnánk? Franciául is, ha parancsolni méltóztatik. Jó-jó, kisöcsém! nélkül meg lehetünk, ha nem az egy. Talán a logaritmusokat gondolja spektábilis? Az is jó, amice, se, Hol fekszik kaposvár? Tréfál a spektábil mondja a fiú megszégyen elvén a szerény kérdéseket. Parancsolja a szélességnek és hosszúságnak melyik foka alatt fekszik? Az mint blik tri, édesöcsém, mondja a bácsi, kicsinléssel akarván kifogni a gyereken. Fekszik, ahol fekszik, csak annyira legyen az embernek, hol végignyújtózkodhatik. Hanem a História, barátom. Tudjuk-e a Históriát? Ki volt az a nagy Lajos? Parancsolja a spektábili születése és halála idejét, meddig uralkodott? Melyik kult forrás után kívánja spektábilis? Na, elhiszem, hogy ezt tudod, mondja kitérve Amaz. Hanem a just, édes barátom, a just. A jogot miért osztatik gondolni? Végje apat varasok új szavát! Bizony már ezekkel a gyerekekkel beszélni sem tud az ember! Mondja tapadó karon kapva szántait, és így jó ürügyjel szabadulván a szobából, hol ő akarta a diákot megleckésztetni, és kicsiny bemúlt, hogy ő maga nem kapta meg a terciát. Átmenőben aztán azt mondja tapadó Sándornak. Aon meg nekem, édesöcsém! Mi lesz ebből a gyerekből? Nincs ön megelégedve a gyermekkel? Nem azt akartam mondani, édesöcsém, hanem nekem is van fiam, talán nagyobb is valamivel ennél. Én is járatom iskolába, mert már nem akarnám, hogy alább legyen az apjánál, és ha nem lesz belőle tekintetes úr, legyen nagyságos úr. Nem igen, kérdeztem én azt, uramöcsém, de minek is? Valami csak marad holtom után, aztán nem akarom, hogy a professzorok eszét vegyék a sok könyvvel. Elég nekem, ha keresztül sétál az oskolán, addig megnő csontra, s ha majd megnő a fejelágya, majd megtanítja az idő arra, amire szükség lesz. Hanem azt gondoltam, én, öcsém, hogy már lányod is van, idegen csak nem osztozkodhatik vele. Hát minek ennek a fogadott gyermeknek az a sok mennykő tudomány? Hát üresen eres szemel. Nem mondom azt, öcsém, hanem ennyi tudományjal most már benem áll, ám már csizmadia ilanosnak azt elhiheted. Tökéletesen igaza van bátyámnak, de nem is akarnám, hogy csizmadia legyen. No, hisz magában véve, az sem rossz mesterség, hanem inkább szappanos. Gondolja, bátyám, merem rekommendálni. Talán valamelyik fiát már annak szánta? De már megkövetlek, öcsém. Nemes ember vagyok, és fiam mesterember ugyan nem lesz, de még az ivadékom sem. Lássa, bátyám, ebből a fiúból én is többet akarnék nevelni. De miből éljen? Az esze után, kedves bátyám. Csináljon magának utat. Jaj, milyen impraktikus ember, mondja diadallal, tapadó úr. Hiába, csak nem akartok hinni az embernek, de hát elfelejtetted, hogy ez paraszt gyerek? Nagyon is jól tudom. És hogyha valami rongyos diplomát kap is, de csak paraszt marad in aterum, és publikus hivatalba sohasem léphet. Hátha. Hátha? Höggen föl amaz. De már, öcsém. Ha elengedem is a geográfiát, históriát és a francia nyelvet, ez tézás az előbbenék is kudarcra, hanem a magyar Just, vagy, vagy, vagy, jogot. Igen, jogot, mint ti mondjátok, mégis úgy tudom, hogy kimegyek akárkivel, pedig az egész Korpusz jurisban nincsen egy konstrukció. Melyből ezt ki allégálod, hogy a paraszt Magyarországban megyei hivatalt vihessen, vagy szavazattal bírjon? Ha nem bírt, vagy fog bírni? De már azt nem engedjük, kedves öcsém, ha száz lelketek volna is, ezt én mondom. Jól van, bátyám, mindketten mondtunk valamit, majd az idő mutatja meg, melyikünknek leszen igaza. Remélem, nem sokáig várunk. Éppen itt élet napig, ha-ha-ha, mondja nevetve az öreg azzal a boldogsággal, mint mikor valaki az igazságot annyira érzi, hogy már nem is érdemes védelmezni az ellenség ellen. E szóváltás után az öreget szántai felesége táncba kapta, és tapadó bácsi neki egyenesítvén lábait, kezét csípejére tevén, még megjárta a lassú magyart. Gombos ezüst sarkantyús csizmával még cifrákat is csinált, hol a sarkát, hol meg az orrát buktatván a padlóra. Sándor örömmel nézte őket, feleségében az örök derült jókedélyt, a másikban egy véralkatánál fogva házártos, némileg faragatlan, de mégis jó magyar embert látván, kitán maga sem veszi észre, hogy saját vastag érdekeit látszik védni, mikor a haladásnak ellentmond, de már nem tehet róla, hogy az architektúrában annyira járatlan, hogyha házának falán egy ablakot akarnak törni, csupán a világosság kedvéért, mindenáron ellentmond, hisz azon fél, hogy emiatt még a boltozat is a fejére szakad. Ő a legjobb hazafinak tartotta magát, mert ő marad leghátul. A vendégek reggel felé szétoszlának, Este aztán Pista az előjárósággal lépett a szobába. Nos, megolvasták végtől végig? kérdi számtai. Elolvastuk, tekintetes uram, szól az egyik. Ha nem, talán nincsen itt mindez a törvény? Ej, ej, Tán keveslik is, atya fiak? Isten ments meg, uram, sőt, inkább nagyon is megsokáljuk a jót. Tehát, Miért kívánnak egyszerre többet? Nem kívánságunkról akartam szólni, mondja Amaz. Igen, de azt mondta előbb, édes jóbarátom, hogy talán nincsen itt mint a törvény? Azt mondtam, tekintetes uram, mert azt gondoltuk, hogy ha már ennyit enged nekünk a törvény, azt már ingyen nem is adja, valamivel megrónak majd érte. Annyi igazság szólt ki ebből az egyszerű emberből, hogy Szántai nem feszegette a dolgot, hanem megnyugtatá őket, egyszeres mind józanságra intvén, Pistán kívül valamennyit elereszté. – Hát ez a másik kicsoda! – kérdé Szántai egy fiatal legény gyerekre mutatva, ki néhány lépéssel Pista után állt meg. – Tekintetes, uram, ez fiam, Pista! – Mondja az apa hát nézvén fiára, ki hat év alatt egészen kinőtt gyerek hüvelyéből, és embersorba magasodott. Ez a gyerek nem nyughatik, tekintetes uram, minthogy most már az Isten megadta érnünk, hogy az a kisföld, mit eddig turkáltunk, végkép gyerekeinké marad. Szeretném, ha körülöttünk maradna, de ez erőnek erejével lovász akar lenni. Lees el a lóról, gyerek! Csak nem lesz egy is rúgósabb, tekintetes uram, mint a magunké otthon. Pedig a kovácsnak is én fogtam meg, mikor már két legényt, meg hárominat kirúgott a műhely elejéről. Talán katona akarsz lenni? Nem mondtam még senkinek, mondja a gyerek erősen neki pirulva. Láttál-e már katonákat? Álló eszendeig lakta a falut egy század huszár. mondja az apa. Gyerek! Láttad-e, minő keményen bánnak a katonával? Igen, és láttam. Nem sajnáltad, mikor egy kis porért oly irgalmatlanul bántak vele? Nem én, tekintetes uram, hisz keféje is volt, vakarója is. Aztán, ha már maga ül rá, maga viselje gondját alónak. Ha mag katona fogozás volna, mondd meg, mit csinálnál. Úgy elszökném, tekintetes uram, hogy magam sem találnék vissza. Tehát mégsem kívánsz katona lenni? Azt nem mondtam, tekintetes uram, mondja olyan kipirult arca, mint ha leánykérőbe állították volna. Gyerek, én kérdezlek, ki csak javadat akarom, mondd meg igazán, katonává tudnál lenni? Nem tagadom, tekintetes uram. Hisz, előbb mondtad, hogy a fogdozás elő elszöknél. Most is azt mondom, de ha szabad akaratból megyek közéjük, tudom, hogy nem másért szolgálok. Fiú, szó még komolyabban szántai. Tudod-e, mi az az ágyú? Igen, és tudom. Csak egy gondolat, fiú, s akkora már meghaltál. Legalább nem itatják az emberrel az orvosságot. Na, az Isten vezéreljen, én nem állok utadba, hanem mit mond az apa, mondja Sándor az apa felé fordulva. Örökké én sem élek, tekintetes uram, szól az apa. Fölneveltem ekkorára, s ha már kedve tartja, nem tartóztatom, legalább szolgálja meg azt a jót, mit nekünk a törvény adott. Nem szeretném, ha egészen ingyen bemaradna. Áldjon meg az Isten benneteket, mondja szántai kezet fogván velük, egyszeres, mint a kérésnek a eleget, hogy a fiút az ifjabb gróf alföldi jószágainak egyikére lovásznak írábe. Még egyet kérek, tekintetes uram! Akár kettőt, édes fiam, beszélj! Van nekem egy hátas lova, hadd el magammal az alföldre! Semmibe sem kerül, ez is meg lesz, hanem odalent talán jobb is akadna. Nem tudom, tekintetes uram, miért? Ez olyan, hogy talán a könyvet elébe tennék, abból is tudna olvasni. Mi a neve? Ráró. Menjen veled, aztán ha esztendő múlva megmaradnál szándékodnál, akkor tudósíts, legalább olyan helyre teszlek, hol nem rugdalnak, mint valami megtalált ronnyot. Nem is hagynám. Mondja a fiú, azaz, hogy ezt már magában gondolá, s elhagyván az udvart, alig várta, hogy testvérének megmutassa azt a rárólovat, mely, mint ő maga mondá, olyan, hogy talán a könyvet elébe tennék, abból is tudna olvasni.